I gengivet är en inlärd färdighet att kunna skida ett kapital som är användbart livet ut. Det stämmer ju faktiskt. <laughs> ah, jaha. <laughs> ja, inte? Nu är det viktigt. Tänk nog att alla behöver kunna skida, för det kommer alltid en tid när tågarna inte går och du får skida någonstans. Och det kommer ju alltid denna gång gången när den här vinnen kommer fram till dig och frågar så Åsa att gå hit och då är det nog riktigt bra att du kan säga att Kulla osan, för då bygger det upp hans sig på han kan säga Soxibos Aha. Men att... Men att alla fall så. Just precis. Men varför Tänk nu vad bra det är för barnen, då kan de också kunna berätta för sina barn när de blev redo hur de skirar till skolan. Men man behöver inte kunna skida för att säga att man skidat i skolan. Jag vet inte, när jag var liten på början av 90-talet. Herregud, nu var vintrarna hårda då när man inte riktigt kunde skida ordentligt. Och det var bara snö överallt. Men sen nu lär man sig skida sen nu när det var så mycket snö där i början på 90-talet. Det, det fanns inte en MP3 att höra på när man skidade heller. Nu har ni det mycket lättare. Vi måste ha vi nu och med oss. Edeimo Hakala, Kaksikielisyys on tulevaisuudessakin mahdollisuuksien taitamista, ei mikään kieli riitelyyntä, tai nurkkapatriottisen kaikesta kiinni pitävän Bada daaba daaba politiikan väline. Inkon seurakunta voisi toimia koko alueen itsenäisenä ruotsinkielisenä, varakkaana seurakuntana, joka olisi kaikkien suomen ruotsalaisten oma kotiseurakunta. Ingång ingo, kyrkohedeln, kotikirkonsa på svenska. Två språkighet är i framtiden en möjlighet, en fram, en möjlighet att kunna ja, möjlighetsgentajdamista. Inga, inga språkstridigheter eller knutpatriotiska som håller fast i alla världens diba, politik diba, diba, in konsel kunde bli ja, en det är helt svensk vi språkig, fin det är det för det är det vi se våra kund ja. jag vet inte vad man ska säga om det där. Det tycker det är roligt jag. Ja, det, jag vet inte, det är roligt heller Sorry, det är roligt heller <laughs> Det är inte roligt Nej, det är, heller. <laughs> det är roligt Nej, det är heller är är men, Församlingarna är ju rika redan idag De har ju mer pengar än de andra tänker på nu Ingo församling ska en svenskspråkig Jätterik Där vi alla håller på våra svenska traditioner Hej Varför <laughs> inte? In. Nej, det är som att hålla på med kyrkan Hej Hej Jesus, hur mår du Nej <laughs> ja. no. <laughs> vad, är, vad är det som man har i tankarna? Vänta, <coughs> <att>, hej! <coughs> alltså, att liksom, jätterika finlandssvenska församling. Ja, ja, det, det är det, alla presterna kurvar in ting och församling med sina nya Lexusa Och få... <laughs> Men, jag, jag, men jag fattar absolut inte vad han just Ingo? det är. Varför just ingå, Det är inte inga ingenstans. <laughs> i princip. Ja. Kanske inga skulle kunna bli sådana finländska ransketta. Ja, nej, nej, finland, Det skulle bli så här finländska grankula. Han det står ju. Ja, det, det han vill, ja, ja, det ja, Han, vill han det. skulle ha att inga skulle förvandlas till grankulla istället för grankulla. Att inga skulle ha mera grankulla än varje hel grankulla i så. Jätekiva vet du när du kommer med såhär tonåriga flickorna kommer ner i Ingosta centrum där går ner där till... I där Gran Kulla har ungdomarna den största veckopengen i hela Finland. Ja, snart har de om ingo också. Ja, just det det. barn. <laughs> det blir fördagssystem ingo Ingosta med olika kungar och lordar som... så <laughs> Sä, olika öar. <laughs> alla öar. Herre är ja, såhär. Jag är här, herre över <laughs> Vad har du blivit bestraffad över att du blivit donerat Ingo tagstatio? Jag härskar över någonting. Jag Ska göra så här film där med de, om de här öarna som slåss insimellan? Jo, så, så har liksom... Episka Jo, när kommer... Kommer med en <laughs> <laughs> kommer där. Där kommer han med sina fyra stycken kärare rudbåtar. Ging, jing jing. Med svärde i hand. <laughs> och från andra håll kommer det med tre stycken glasfiber. Terrohim och jing Ja, men då har ju då är vad fanarna för börjar om den där Olaf de heliga när han landsteg slåg vid här i dag slåg man tänker efter då ska vi säga där nu runt det som härskar där runt där som bas hela det här området. Det skulle säkert passa in ganska bra med orkar där och liksom, så stora rrrrrrrr kulting. har man rört sig ganska mycket där i skogen Sådana såna människor förstod det. Att det nu och då sen där på äh, andra sidan där ska vi säga där före du kommer där färgan där upp där på berget så det skulle vara liksom dvärgarna där för det är höga berg där. Liksom, det skulle kunna här inne i där i bergen skulle leva dvärgarna springa kring. Det sig där. Och sen så när han För det här där ekströpsstället där mm. som har varit vad hade det. där är som där som hade här, sin här båtbryggan där efter liksom där. det det, det här. Elche, menar du? Ja. Att ja. ja. ja, det det skulle kunna inte vara liksom mera så alvlande liksom normalt kring så det. Är <laughs> vet, alltid, vet vi tar lite vittvin här nu, och tittar på din nya Lexus och din båt. <laughs> till Epic Mount. Ja. So. <laughs> Vad <My> Epic Mount? <laughs> Jag vet inte säkert men det är någonting som World of Warcraft spelar ett talar <laughs> om. Hur är det med vandabona i björs? De skulle nu you know, få vara helt vanliga såhärna peasant. Ah, peasant. Ja, yeah, peasant. Ja, yeah, så so bundar. Böndar, yeah. böndar. Yeah. Nej, uh vandabåna, -huh. jaha. Yeah, Vandaböndarna. Ja, det finns ju sån nattalver också. Men ah, de, de, de, de smyger omkring De är inte fast där de, för de, har tendens, de kommer oftast från den här Vad heter den här krogen Nu glömmer jag alltid bort den här krogen Som är ute ritt på den hållen uh, Inte Jakob menar du Jakobsberg, det är Jakobsberg det. För ja. Där kommer alltid nattalverna på natten med båtar liksom. Man ser hur flyga med sin lilla lantern det det sin... Helt ofta sitter man med en, en där Som har med så här en liten alog som, som flyger framför Och lyser deras väg där man guidar dem through the darkness I värsta fall så har det ständare <laughs> ja. Med handen för att det slocknar Jag Wait, vart du fick jag ploppa? Jag tror att jag tappade mitt kön. <laughs> Så är det. Nej, det är ju, det har vi natta av. Riktigt nog med det här. Då. För de finns aldrig på dagarna. Eller. De är inte med på den där. De, man ser dem aldrig på dagarna. De dyker först upp på kvällen så blir det oroliga så måste det börja alla drar sig till Jakob Ja, och sen finns det den här vad heter, de här köbevakningen som står där utanför, vad skulle de vara de då? Alltid när nattalven drar iväg så finns det den här köbevakningen som står där utanför med sin gummibåg och väntar på att när riktigt så får en dit och så när han är farig till båten efter att falla att han drar Man måste alltid liksom offra en Ja Oftast är det så, så att han är den enda som spelar full i och spelar fullrappar i båda och iväg och dit Jag tror du börjar hitta på saker som inte finns i vårt Ja, Jag vet inte att jag där har spelat Ingen det. Ingen av dem har spelat det. Vi vet bara att Danny har spelat Kanske vi måste ha Danny och beskriva det här. Det får bli en utmaning för honom han jo, får att svara. Han, han, får, han får svara på det här liksom och berätta om hur World of Warcraft ser ut egentligen. Vad tycker ni om det här med att lärarna ska permitteras från skolorna? i Raseborg. Ja! Det är ju så svårt att säga för att uh, min skola är vad det är. Men i nu är det ju liksom ganska synd nu att liksom, de permitterar det. det tycker jag. I viss mån är det ju riktigt helt i revet. För att uh, vad ska skolarna och ungarna göra då då? Men, varför skulle lärarna måste, måste inte permitteras då? När man har Raseborg och annars också Permitteras. Och sen för andra så i dagens läge skolan är inte ganska öppet så att alla lärarna allihopa Rantar från ena, ena till den andra kraschunga. Att den som har skrivit värst nu så är just läraren att det ska bli permitteras. när det har varit permitteringen. Och, och, men då tänker de tänker inte de, på dem. Läraren är, är, är en, en grupp. Det är 1800 stycken. Det finns vanliga showbaggar som har byggt hus och flyttat hit och byggt hus och har stora lån och så. Men ingen pratar om dem. De är de första. Vi ska, vi går bara till de som köper vår, våra vägar och gator och sånt där. De har inte protesterat inte en enda jävla gång utan de har satt upp egna egna, räkna ut egna dagar när de kan permitteras och ta ut permitteringsdagar. bara för att hjälpa staden. Men den som skriker högst så är läraren. Varför gör de det då? De andra är, är nöjda och tar emot det här. Det Egenting, i, princip, i princip så. Varför, genom permittera nu till exempel de som skjuter på Stadens gator. Ronny och sen har Varför skulle de kunna permittera dem förra veckan när det har snöat så helvittigt? Nu skulle de komma och permittera det. Varför Men de, skulle... de hade, gett, hade så bra program alla de jobbar mm. jobbade med i Raseborgs stad som Stadens gator. Att, hade, så de hade gett åt högsta ledningen i Ranssaborg. Alltså herrar hjälper vi till att spara att vi permitterar. Är det var någon någon dag då någon dag då nå nå nå nå nå nå nå Har nå nå full. nå Har nå de sagt. Det, det nå nå Men nå men varför ska och de säger inte ett jävla ord om att ja, vi drar vårt strå till stacken, men lärarna bara skriker och rabbar liksom. Mm. Ja, men sen, ja, men alltså. de, de målar ju också, de målar i lärarna. Klart att alla, I princip så alla har vi ju våra egna ägg i, i den här korgen det Klart att lärarna skriker. Och det är så synd om de här barnen för nu blir de fått... Ja, barnen... Det de, de, de, de var ditt jag ville komma. Där sätter de barnen i kläm nu. Nu ska de på dem. De, de, de tar de som orsak. De ja, de sitter runt med ja. sköld framför sig precis. De de, de no, vad där. är det för lärare som sätter barnen främst? Ja. Och som här, och ungarna tror så här ja. de säger att nu att jo, jo vet du vad, nu blir vi permitterade att bli alla era barn knarkare och alkoholister och så börjar de spela andra ja, spel, och spela och så på board och vi helt och ännu värst då åt du science fiction freaks och rollspelare. Och, liksom att de kom, att de såna och alla ungarna tror på det där när sina lärar säger att ja, du, vi permitterar alltså, det vi i bildet. Ett... Första i kettet slutar skolorna. Där har de en månad de permitterar Där har de sitt i Men hörru, du är den yngsta här i den här gruppen och du har inte sagt något om den här skolgången. <laughs> Nej. Du bara tycker att det skulle vara bra? Jag kommer bara ihåg att nu skulle jag vara jävla nöjd Det var någon gång, tror jag, jag var på eller två år. så var det hot om lärarsträck och vi tänkte en vecka utan skola. Mm. <laughs> Men det händer ju inte. Men jag menar, det skulle vara hur bra som helst. Mm. <laughs> jag tror nog ja. inte att någon barn tar någon och att vara lite lediga ibland. Nej, det tror jag heller inte att barn tar någon skala. Nej, mm. säga... Med sådana här permitteringsgrejer. Absolut mm. inte. inte om, mm. Det finns alltid någon äldre person också som är hemma. Någon mormor eller farfar eller om det gäller under småbarnen. Eller någon grann eller någon tant som kan sitta sig, Vara några timmar med dem mm. Jo, men jag de, tror inte de, att... ja, alltså, det, kan... det som retar mig är bara det att de har i högst Och sen och högst. de där barnen som inte kan vara hemma he, hem, De har ju ändå alltid Eftis efter skolan så någon far till Så varför kan inte de Bolla där då också Men är liksom? inte Eftis också en, en, en sån som ska permittera Alla ska väl permittera ah, också. Ja, de permitteras, permitteras ju Eftis också Men därigen. sen går vi ju fram till det Att permittera mig Eftis på samma som lärarna varför kan ni, då, då, då kommer jag att kunna göra upp en lista då som vi bestämmer att vecka 12 permitterar hela Raseborg. Då stänger hela Raseborg. Alla vecka 12 permitterade. Ingen kinnar kommer det snö så ingen plogar. Kommer det sand så kommer ingen plogar. Kommer det lärare så ingen plogar. Så med andra ord. Så, ja, liksom. så varför kan jag inte göra det då på det viset? Det skulle vara ganska hästigt. Det. Allting skulle stängas en vecka. Ingenting skulle vara igång. Det har jag varit med om stora sträckan, ja, generala då. Men tänk, och inte... det var så mycket snö när det äntligen skulle muckas upp och det muckades det för hand. Alla långa järnmux på den. Det kommer jag och... att Det gick inte att köra någon järnväg Ingenting, det var fler. Jag har fotografierna när min pappa står och mockar och rivorna och då måkar de muckar och resparar. var lika höga som honom nu också det sig... Men ja. det? här är ju nästan som om det skulle vara kommunen som gör generalstrejk. en mm. <laughs> men går inte i en utan ja. kommunen går ju. Ja, i princip du ganska sist Du en... kanske också Folk faktiskt får uppleva hur det känns liksom i dagens läge liksom att om allt stängt på det viset. Liksom. För nu när de börjar räkna ut det att de stänger... Man gör det, en, tema vecka. det var, här. en en temavecka. Jo, en affär i varis som hade öppet som var hade i Kina-skolan och jag tror att man fick köpa mjölk där, men det var inte alla där heller, utan det var bara vissa där som... Mjölk fick vi köpa från bönder direkt, och fick föra söka. Men ja, kurserna och... gick inte i generalsträck. Nej, kossorna gick inte i generalsträck. Utan... Men där fick man också sådana här flygblad, liksom, hur långt det hade kommit. Det var den enda tidningen som kom då. Och där, där var mitt jobb att gå in efter det där flygbladet i den affären och få hemma mamma och pappa, liksom. Och så kommer följa med ordet där strejken uppförvecklades. Tänk om man Kim, det, en på, det här på hemsidan. Vecka 16, tema vecka strejk. Lära ur i strejka. <laughs> det, det, det är det tema vecka vad händer när världen går under? Frågetecken. <laughs> ja, och, och sen har man alla de här vad heter det nu än, Alla sånt liksom så strejkvakterna kan gå omkring som zombier Nu går vi hem. Nu problem. Nu lädersv. Nej.